ukiwa hila lilipatokea ni kampegea hose cha kembi kembe ndo wakaja kwenye tukio pare ya mtu mmoja me... ndo walikuwa maisha faariki alifuwa njiani wakati wanampeleka wa hospitali tunipopata taharipa ya hano mungina hameisha na mwenewe njiani wakati anakaribia kufika kwenye nani kwenye wa hospitali kimea wananchi wangu wapa nipo na wapa mawazo kwamba tuvumilie vumilie serikali chukwe mkondo wake ndo ita itapata jidu kwa sababu wakitima ndo watatupa majidu zaidi kwamba chakula kilikuwa Kina simu kimetekwa au la?